тоді я маю віддати тобі оце. Пепербаум підвівся з дивана і рушив до стіни. Несподівано легко відсунув її, як дверця та купе. Увійшов до тої кімнати, де його працівниці були на його ювілеї. Повернувся звідти з купою роздруків. Ось це тобі. Якщо хочеш, можеш надалі зв'язуватися з ним сама. То були листи від Мішеля до Маріани, які він з певною періодичністю надсилав на електронну пошту таємного бажання. Леся подумала, що жоден з її клієнтів цього не робив і кіноаматор, якому кортіло зняти промзони, жодного разу не надіслав навіть їй привітання на різдво. Для нього те, що було між ними, завершилося. А Мішеля також мучив ефект незавершеної дії. Так само, як і її. А тим більше, їх з Маріанною поєднували не дегуманізовані індустріальні краєвиди, а живі скульптури великого пінзеля. Навіть якщо котрісь із них були виготовлені з мертвого дерева. Леся сховала до бенкетної сумочки листи від Мішеля. Вони ледь влізли туди. Андрій обіцяв зустріти її з прийняття. Доведеться відкласти читання цих листів на потім. Адже чекала довше. Аж три роки. Андрій не залишився на ніч. Вони не посварилися з Лесею. Але він поїхав. І їй стало водночас і сумно. Добре. Вона не могла прямо зараз сісти читати листи від Мішеля Для цього настане час, але не зараз Вона неодмінно вчитає його листи і знайде в них особливий сенс Хоча це всього-навсього роздруки електронних листів Нешляхетний шляхетний старовинний манускрипт. Але це трохи згодом. А зараз вона підійшла до комп'ютера, вімкнула його, знайшла файл зі своєю сповіддю і дописала туди. Є надія, що таємниця Мікаеля Готте-Сльойгнера Відкриється мені, і незавершена дія, яка мучила ці три роки, матиме своє продовження. Але чи розкриється таємниця великого пінзеля? Таємниця його життя і його смерті? Таємниця його жертви і його забуття? В цій таємниці також присутній Мученицький ефект незавершеної дії, який нібито нічого не означає в повсякденні. Але тих, хто підпав під його дію, мимоволі травматизує, породжуючи і інтригу, і біду. А може й правда, ті, хто дивилися у вічі його скульптур не знатимуть спокою до кінця своїх земних днів і навіть по Жертва забутого майстра є художнім твором. Всі збіги з реальними особами є випадковими. Невигаданою є тільки особа самого забутого майстра. На жаль, жодних відомостей про знаходження трактату Пінцеля ми не маємо. Відомості про скульптора. Середина 1740-х. У містечку Бучач на українському поділі, на той час річ посполита, Польща. При дворі Канівського старости Миколи Потоцького з'явився скульптор, що назвав себе Пінзелем. Друга половина 1740-х. Пінзель виконує на замовлення Миколи Потоцького алегоричні кам'яні фігури, встановлені згодом на аттику Бучацької ратуші. У Бучацькій готичній фарі 1340, 79-го року, робить два вівтарі Святого Тадея та Святого Миколая.